گران <مخطر> مخترم اولدن کو ده مولانا کاری شپولا سیف ده درس قرآن ده پانچ نمبر کیسد که کی بمقاق دو تالع ابو نیر کی بینک سر جمعات کی پا اکیس او بائیس چین دولار گیار اکیشویر ده دی ده ملاوی دو فتحی ساتی اشاہ دی توید سنت کیسد اینڈسیڈیز مرکر دکان نمبر تیس عبدالرحمن پلازا نزدی مین چوک جنگیرار اور صوابی پروپرائیٹر انوار شیر توحیدی موبایل نمبر 030157124 زایونا و یاس یس الونا کہ ائی تاسو کئستانه ما زاول فیقول صدیا غشیتی دای خارج کی لکه دا خود قرآن کې تاسو وی قُل الْعَفْوَ زیاتی شی خارج کړو تانه سی وایره ا خارج کړو خود دا او پی جنا چاله به ور Kaye قل اوای ور تا ما انفقتم اغی تاسو خرج کوی من خیرن مالو الکا مال خیر وای فلیل والی دائنی نفلی شیده انو خرچی کپا مور اپلا وار ابلار باندې ده زکات سرسای مالق تن علاوه شیخو کیږي او خصواته والاقربين او خرج کوي په ما رشتدارو رورا او خور لا زکات عمر کول شي چې غريبي وليتام خرج کوي او خرج کوي په غریبانانو ومن السبيل او خرج کوي په مسافرو وما تفعلوا من جتاسكو من الخير سنیکی فان فا الله به علیم الله پاغي پوي دے د قتال مساله قطب علیکم القتال فرص کرے شوې ده پتا صبحنی جنگ د کافر سره الکه قتال فی سبیل الله د شتګری نه لا د قرآن فرائض دي قطب علیکم القتال مسلمان سره وجنګیږي کافر سره نو کافر ته تویدا د شتګر دي نو تبو ورته کوټه با پدقه بیلونو په داسخت نکایې کوټه با قطب علیکم القتالو ماراس کړه چې ولې پتاه صبح جنگ کول د کافرو سره او هغه کره لکم حال دی چې دا جنگ بدلګول شي ولې تاسو ته تر تاسو لې تبدګي کنه جنگ کې ګوړي نه وي شيګي جنگ کې غزارو نه وي په الله وي بد خدات تلګي واصا امید دې ان تکرهو چې تاسو بدګنه شي یو شي چې جنگ دې او هغه خير لکم حال دی چې تاسو لپاره غورا دې یو به جنت ته تا ملایويګي یو به په دنیا کې تاسو په کافر بدر نیری کی، مالی غنیمت بدل در کئی، مالی فی بدل در کئی، تب آزاد گرد پسالی ما دنیا کی، عزت من بے او جوان دے او قطار فی سبیل اللہ کی جوان دن یا ایو اللذی را من استجیبو للہ وللرسول ازاد آکن لما یحی کوم، سور انفال کے براشی، په جہاد او قطار فی سبیل اللہ تمام مسلمانان جوان دیری، او چې قطار او جہاد نکی دے مردے، لما يحييكم وعصا ان تكره او ميد چه تاسو خوښ درنه شي یو شي چې جنگ نکاو او شر لکم حال چې هغه نقصان د خپل پاره یا بي جلد تر نه پاتیشو بل شهادت په در نه بل مال غنیمت په در نه او بل به کافر دلان دي ټول مور پروت شي شر لکم والله يعلم وانتم لا تعلمون اگر ته عايزه سئس والا يم د دنیا کې عمل غوالم الله وي په کټال امن رازي والله يعلم الله پويګي وانتم لا تعلمون تاسو نه پويګي له پويان په سي باندې او نه پس په سي باندې ياس اړونکه غي تبروز کستانه عن الشهر الحرامي فباردم ياشت ازات مونډي کې سمجلم دا, دا, سمج دا مسلمانان او نه پدې میاش پاخي وی لو از باندې دا خیاله داو دا ربيو سانی د دوی وروته اخیری تاریخ ده او څنګه دل پکې ا ان دا اخیری یش یادانو دې اړ یوم سوم دې ته سوې دا دې ته جمادیو سانی وې ربيو سانی نه جمادیو سانی دا می عاشقا ولی خبره پویږي لا غيبی دا خیری د ذوکه جهاد قتل رجباته لګی دا لا کافرانو سوئی لا غو تاسو پر جاب پړم بي تاریخ کې حمله کړی دا لوخه پاک سوئی داینه په قتای یو کارو شو په سی حادثه کانتی تاسو په کې قصدن کوي یسالو نک غی تفوز ک ایستاله کافران علی شار الحرامي فباردم یا عزت من دکی و دم یا عزت من تاسو نکي قتال د جنگ کول نه په دکی فدی کی اتازوب دي کی جنگ کول قول تو ورتوایا قتال مسلمان بګور چې کومه غلطی تی شي به منی دلایله ما کنه ګریغه تابوي خدای وي او تدی کی جنگ ګوناره ولکه پناپو تاریخ کی غلط شیو قول تو ورتوایا الون ج کول في په د میاشې كبيرون غکنا دی او خپلواه اوسودون منقول د خلکو عن س الله د الله د تويد او جننه تازه کوي مسلمانان مل کوي وکوفرون به او ان کول د الله د تويد نه وال الحرام او منقول د خلکو د حرام نه مسجد حرام تا تاسو پیغمبر صحابه پریده و اخراجو آلیه او یستل دا حقدارو د دا مسجد حرام هو د مسجد حرام نا اکبرو غر جرم دے عند الله د الله پر نزبان دے قتال دور جرم ندے لیکن دا سالور کارونه چې تاسو کوئی خوا والفتنتو شرکو ال اکبرو غر جرم دے من القتل دا جنگ نا ولا یزالونا ہمیشہ بای کافر یو قاتلونکم جائی با جنگ کئی تاز ا تا ی رتو کوم تر دې پور چ دې وا پاس کی تاسو لرا ان دین کوم د دین ساتنه الک مسلمان سره چې کافر جنگی کی سلا چې دې کافر کی بس ا مسلمان چې د کافر سره جنگی کی سلا یاداوي چې د ایمان داری جلد تبدل شي ا بلدار چې د کمزور چې مسلمان خپل دین آزاد کولی شي ان استطاعو کچری دې واس دې پتاسو کړه دې واس برشه پتاسو ا دې تاسو سره جنگای وما ارت وارا مسلمانه سووک و ګرض منکوم ستاازونه عنینې د خپل دینا فيم فسمر شو وهو کافرون حال دا چې دی په قفر مر شو ف اولاائکه دغه مسلمانان چې مرتد شوفربان نمره شو ح امالو هم ظدي تمام عباناو کارونه دد ف دنیا واللا خرا په دنیا او خیررت دایبا پهې کې همهشاي او بے آیات کہ اللہ ترغیب ورکی جاتا حجرت او جہاد کی سبيل اللہ تو بل وطن پریز اور تو چیندنی دی پریدی ان اللذینا یقینن خلق امنو چی ایمان رالو ولذینا خلق هاجرو چی خپل وطن پری خود وجاہدو جہاد کی فی سبيل اللہ پلار دا اللہ کی اولای ک داخل کی ارجونا عقیدا ساتی رحمت اللہ رحمت تعالی والله غفور رحیم اللہ پهن کې مهربان دی الک قربې په اسټي کېږي شراب مس کا شراب الله په دمه دمه حرام کړې دي ښا دلته फायदा او نقصان ذکر کړي نو عرس تو سوره مائده او عیسا دي کې را دي حرام دي بس د سینین ما بهرون دما دا اسان دي خد اخپل خو یو عادت نه بهلول دادر ګراندی وېله که زه خو دا مطلب میلنه جه گذار نشده و حرام بی و از این مثال دا محاوری در تزدر کن قا شرابیانو و شراب سکل دا صحابه کرامو سکل رواونو ناللہی پی رو رو منکی خوا یس الونکا غی تپوس که استانا عن الخمری پا بارد شرابو که والمیسری پا بارد جوارای که خمر دا مخامرین نده امخامرها ستوی پتولو تا اقل پی پلشی چی شرابو سکی نو اما ایثار مایثار د یوسف نه یوسف حسن یاټوی په جوارای کې پاسانه اسانه سره مال ګرځېرو قتل تور توایا فی هماپ او شراب او جوارای کې اسم کبیرل گناغټه و منافع او فائدیدی دی لناس خلق درا و اسمهما گنا د دې دوارو اکبرو غټه من نفع هما د فائدیدی د دوارو لا و یذالون به د لا حرمت نشته ها تاسو خوخه خو دې توبور نو د پکې فائدیدا د نقصان دی نو ضروري رست و لحرمت حکم مائدا و نیسا دیکر عزیخا ویس ارونک آغای تفوز که استانا مازایون فقون صد آغا شیئی چه نی خرج کی قل او آیا و خرج ک آغا شیئی چه استانا زیادی دید علتی مساریف و قول علتی ہوئی چه استانا سیوان یاو قو آغای دی شرعی چه اللہ علم اقدار اخید نصاب سنو اختمع روپای چه نسام مالک کالپی تیر شی او لا سماء چه کلدو چه پس او شلما کله چې د والدینو په سلدي مدامک انساب الله مقرره د دین علی وخیرات استاخوا کله چې درنا سیاتي خرج کو کذالکا دغرانګیو بیر الله بیان الله لکم الاات تستقل حکمنا لعلکم تتفکرون یعنی په رات چې تاسو پکې سوچو کې په دنیا او اخرت په بار د دنیا و خیرات کې ویسالوک ای تفوس کستانه ان الیتاما په بار د یتیمانو کې یتاما جمع د یتیم دا یتیم چاته کله چې ملشي هودي لا بلوغ تنې رسیدلې کال کې یو کې جناي پسته بلوغ نه حکم د یقامې د یتیم نشته ها دا مسلمانانو قل اوایا اصلاح لهم خير خوای د یتیمانو خیر الغرلا وان تخالتوهم کجری تاسو غډوټ کوي دای سرا خوا کوسک کوو خمبی را وړلهغست داېخوا خوالوکم د تا سرونه دي خپلرو سره سوک زیاته نه کوئ والله یعلم موفسی ده الله پېژان کارې من المصح دخ کوون ک نه دی دواره اورو سره پهله ګډيږي یاتیم سره پلار ګټي دې غرض دپاره کې او خرم په شیکه کې ا دا بل سره چې ته لګ آسانتی پههګلو کې او پهصاب او په کتاب کې نور غرض می دا د مالله اتیم نور سمینیشته خلک دلته دوکسم بیاکه یو موبسد په مسلمانانو کې یتیم سره ذاته کې بل مسلمخ په یتیم یتیمانانو سره اخو سره کوي خلک په دو نشوي اوره غا تا والا شاء الله کالا غفت الاغنتکم خامخاتسبه ای مشرور را ای مور ای خور ای ترو تاسبه ټانکړي وای چې دی مال بچو دا ان الله عزیز الحکیم بیشک الله سور او را حکمت والا ذات ولکہ دقامچا سارکای اني خذا لور خور بچا لورکای غره مشرکی سراونه کی ها اولور خور د چپم مشرک سړی لا ورنکی کرامادت چ आवाज کوي او دی وای د دا بادو دالو سیموار ده نبا ورکای ولا نبای کای په یی کی اول بولا عقیده ګوري چې بذاته او رسوم نه راواجونه نه کوي عقیده التوحیدی ولا تنكحوا المشركات تاسنقام کوي هغه خزو سره چې الله سره د برخي خون دال جوړي حتا يؤمنن تردي پوری ایمان را دي د الله په یوالي اکه تاسې خدذر کنه ملاوي کې وینځي سره او کني کا چې مؤمنه ولا امتن خامخا وینځه مؤمنه <coughs> مينځه په ځای نه دا وینځي دا ازادي د خدمت کوي مسلمان چې نه کافر سره او چانګيږي او امیرالمؤمنین پدمانه د کافرانو کمی خوځي او یتیم لا ټول تقسیم کی اغه غلامان او زیریخه د خپل مالک اغه سره نکانه کی دغه مستعملول شي بچې بد دی اګه د بل وین زین نکاب او سره کوي ولا امته مؤمنتون قاوینه مؤمنه ال ایمان راولون کی خیر القردا ممشرکۃن د مشرکنا ولو اعجبت اعجبتکم اگر که حیران کی تاسو را مشرک خزا پمال او پخایس کی خو دی کاو سره نه کوي لاره کا لور دا خور دا امر د یکون دا له مشرکلې وارنکی ولاتون کیل مشرکین تاسو په نکام ورکوي مشرکانو ته خپل لور خپل خور خپل من آ كونډه مور حتا یومنو تر دې پوري ایمان را دي د الله په ک تا اوس داسې سړی نهې لا غلام دی ورکا او چې مومنې وله بددون خاامقا غلا مؤمن الممن خارون غړې م مشرکن د مشرک نه ولا اجب کوم اگر ک حیران کی مشرک خز او مال تاسو لرار چې ډیر خسته د خزان دی ا ډیرماللی دیخواقی دا خبه د می وورکو اولاکه دغه خلک دړونه النار اولی ن کا م کوهلهکه چې مشره خه د اوکړه سره بهدي یود نصراني او مشرهدو ک اجي مشرک صلیله دی ورکنه نو خدام مسلمانو به در لخرابتی کافر به کی اولایک دغه خلق کافران مشرکان يدعون رب اليوبلرا الى النار ورطا والله الا يدعو بلن كيل الجنه جلتا والمغفرتي بحنتا باذن پس بل حزب حكم ا کتوچه ځچ ان ایم په یو کې وایو بېر آیاتي بیانې الله په حکمونه لناسې خلقوتا لعلهم يتذكرون د دې لپاره چې د پنځه یت حاصل کیه الکه مشرک سر ونې کانه او کله حلاله خزدا او اخیدا سمدا مرز پراغه د دې کې بم ځان څنګه له کوروالینا اګه د شرک پليتوا ټول عمر وسالم یو ځای کیږه او دا پليته د بارځ دا ګندګی دا ان لتسور بولدا مارشتے نه بنل دی کی کوروالی تا نو را فائدت یا غستشی ویاس قالو نه غا غي طفوس عل المحیزه په بارد حیز کی تا فیک کی حیز ستوي دمو امراهه بالغتين ينفذو رحم امراهه بالغتن لا دا علیها دا ویندا چراوزی در رحم د خزینه پشرم گا داس خزچه بالغه دا مرس پینی کما مودع دره رازی او لثم زیاد تمودع لاسرازی پویږي ایتحيز وي قل هو وهو اذن دعو گندګی دا فانتس ان النساء تاسو د اړې ته شهيده خدله فل ما هيزي په حالت تحيز کې مراد د اعتزال نه دلته شری وي کورواله وسره مکاو نور وسره خبره تاريخ خراسان وغیره فائدتي اغستيشي ولدا دغه محل مخصوصه نه فائدنه شي اغستي ولا تقربوهنا تاسو مونږه ذکې گې دایتا جمام کوي حتا يطهرو تر دې پوري چې د پاکي شي ده پورا لازم ایروازې الکدل تا دو قرتدي يا دها پیر ابل کې دها شد او ضر ورپسې کې شد او ضر دی وې مطلب څه که ده لفه پاکی نو که نلان بینو موسرا میلاوی دهشی و مثال تور اوس اتبجید او بجیدی ادا اوس پاک شوا نو سبا چه او بجیشی نو یو شواروز شو نو چه پا دی صاحب بانی بلا داتی داتی داتی لس رازی پورشی لده نروستو سپیل شایرالا ده پاک ده که نلان او کلا میلاوی دهشی آو که را می رازی لپس پس سالور ما پینزماش پگم آو ما, ما تما بانی پاک شوا وی نبان شوا اسپین شایر آلا نو علا غیب سره میلاوی گی چی داو لامبی یا دور وقت پیتیر شی چی پایی که لامبل پاگی که آو دست پایی که مونس کی, پای کی گی نو کنی لامبلی نو بیا سران میلاوی ده شی دا اختیاط پا پا کم آروستی کم آمودا که که که خان فلا تقربوهن لاتعصموا الذكرى حتى يظهر تردي پوری چې هغه پاکی شي په پورا په پورا موده چې لاسرزی فذا تطهرنا کالا چه خیپا کشی پا کممودا چه لام بی فاعتو هلنا رات لکو کوي دیتا من حیثو داغا زائنا اما رکم الله چه حکم کریتاستا اللہ چه آغا دا بچی پیدا که دو زائده این اللہ بیشک اللہ یحبو طوابین خواق گرنی توبه یستن کی حالت کې ملاوشی نو توبه و باسا و یحبو المتطاہیرین او خواق گرنی زان پاک ساتن کی دا حیث پا حالت که بی بیان ستاسو نکا کریشوی خود ستاسو حرس لکوم موضع حرس لکوم زائد کرواندی ستاسو دے ولکا زائد کرواندی ستاسو دے و سلتا سنی زائد کرواندی ستاسو دے زائد کرواندی با پیجنگ ورے فاتور عطلو کری حرسکم زائد کرواندی اخبالیتا آنا شکتم پس طریقه چی ستاسو خواق آئی آنا دا پار تعمیم دا حالاتو د انا د پارا د مکان لې چې د کم ځایه وته راځې نه نه د راتللو یو ځای دی اونا د پارا تعامیم د حالاتو <سؤال> دی ستاخوا خدا که ن کم لا دی کو ولاې خو چې ځای وي انا چېتون معنا وقدديمو او مخ لګی لف کوم د خپلو زانونو د پاهڅ نیت پلی دائی جمال اللہ نیک بچے را کی محقی بورتا بسم اللہ الرحمن الرحیم وعی او دابو اللہ ما جننی من الشیطان جننی بی شیطان فی ما رزق تنا واد دقو اللہ دا اللہ نو یری گئی وعلمو پوشی انکم چی قنن تاسوبا ملاقوو مخام که اللہ سرا کده اللہ پا احکامو کده کمیزیاتیو کنو تا پوست پا کی و بشیر مؤمنینو او زیر ورکا مؤمنانو تا ویاسی نچی جما قسم خورلې چې امياس کې باروغه وکم وزبن وکم ال خیر کارونه باندې کوم نه نه لا الله په نوم باندې زان د خو کارونه ممه نه کوه بعدي قله کوي رمضان په الله قسم کومه چې په امياس کې د روغې خبره وکړي د نه مانی نو خوایو قسم مخرا اذواد په الله قسم ا کما د خیر کارو کها الله وې جما په نوم باندې تزان منه قاعده قسمونه مخرا ولا تجعلوا الله دا سو مگر دوی الا لرا عرض وتن من کونکه او ټاکای عرضسته وې پدې راژړکی او پدې مینای کې باجا بامخېلو کې او بوتی جوکړې او خټې لګولی او دا با جوړایلین دی وسره غولی نو چېغه چې پغېول لګینو مخ کې دا ټاکای نه اخو ازي امين نه دې پغېو درې کې کنا دې تعرضوي دلته امانا من کونکه وړې ښه کار نه قسم خورلې ندی با نو و جنان کومخه نو اردو خپل معنا همو پی جندلا هدف هغه ټکای توي چې په با جوړای دي د باندې وشته شي نو چې کله لول شي اکثر معقد اقین اپله نزي کدا نه وي نه دی په دې پر هغه له دې خاطر ندی ما قسم خورلې زه د نیکه کار نو کوم د خدای نوم بیزتی دا الله وې د نیکه نه و نوم قسم نوخري د نو کا کفاراور کا خپل د کا شوک له تجاال الله تاسو مګ دله لاله تن من کوون کې ل مان کوم د وج د قو ستاسوونه د سنا ان تبر د ن کا کولو ستاسوونه نې ب کوم قعسم خوړ د فرزګه ستاسوونه توې خو د خو کوو ستاسوونه د خلکو کې ې خو د روغې کارونه با لاې پهان د خلکو کې ماقعسم خوړ تلا کو ل که مارو او وکړه نه نه دا مخاوخه که قسم به خوره طلاق موخره اکه یو دی خوره لینو بس یو بواخیش رجوع کدا کار خیر شروع ک او که قسم به خوره لینو دا کارو کا کفاره ور کا والله الله پاک سمعون اوریدุล کریم علیم پویا ذات لا یاخذکم الله بالله و الک قسمونه په شریعت کې په دری قسمه ځان پوې یو یمین لاغوه دې یو یمین غموستې یو یمین منعقد دې یا مینه لغ وسطو ای تعریفو یاو سری خیال دائی چې دا کار شوه دی او اگا نیشه خیالی دائی لکه مثال تور خیال دائی چه پرون قاری سیف راغلیو اولی دی پا بندی که سب کولا خائی ابل مرگیت قرار راغلیو دیو ای قسم کو خدای دیا راغلی اقاری سیف نی راغلی نو دا دا خیال دائی چی راغلی اده قسمو خویندې ته یمین الله وو او یخ پدی د نړۍ دنیا ګونهشت نه د اخرات یمین غموس ته وای چې خبر ته پته چې قاری سیب سبق نه نه لاغله دی وې زمانه په الله قسم پرون راغله هغه ته تخپت نه ځان په ګناکه ورغپکو او نه په دوزخ کې غپکیږي دې ته یمین خموس وای دا ګناي کبیره دی دا د بلدي اډای د قسم په خدای ره اې یده بلچا داله پلانې حق او مال یيده بلچه عادته خه معلومي نه ده د گناهکارو کو خفقيږي با ايو يمين منعقدره راتون کې زمانه کې زمانه په الله قسمي کما دا کار وکاو که څنګه ووکی انا بیا کفاره ور کوي سوره مايده کې به داګه بيان راشي درې قسم قسم دې مسلمان ته دا معلومي لا ياخذكم الله نه ني وي تاسو الله نه په دنیا نه په اخرت که په کفاره په دنیا کې او په آخرت کې په سزا کې بل لا وی په بی ارادي فی ایمانه کوم په قسمو استاسو کې ولکی یعخذکم لیکن نیو تاسو را به ما په قسم کسبت چکړي قلوبکم ضرور استاسو یمین خاموستې قصدن در تخفته یو قسم دی او خور الله بدر له سزا درت کوي په کې په دوه سزا کې والله غفور الله بخشنده حلیم صبرناک دی الکا خزن قسم خوری قسم تخدايه كه زاتا در نزیشوم دیتا ایلاوی ایلا قسم تاوی اذه حکم سدید سالور میاشتی میادیدی که پس سالور میاشته که دنه پولیس را یوزای شو انو قسم مات که کفاره بور کی خزبن طلاقیگی آ که سالور ده صبر وک خدی سره میلاو نشو ازو مکت اسالور میاشتی میاش رنبه تاریخ راغه دا سالور میاش خط باشو ده 15 رنبه راغه بس پدبان خزر طلاق شو پ طلاق و پاینو د ایله حکمپ لللهنا خلکو دپاره یلونا چې قسمونه واخري منې سا د خپلو خزونه ترب ارربې ااشورین انتظار پلازمم د سالور میاشت دی ففا او ک په سور میاشتو کدی ذو تووااپ شو او قسمېمات خذې نه تلاقیږ کفااربور کې فن الله غذو رحم یاېن الله بخون ک مهبان دی ن حظ او ک چری دپ د ایلا سره قط کللو د تلاکو سور میاشتوې ورنیدي لو تلاقوا كياشو باين فإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ يَقِينًا اللَّهُ رِيدُن كې فويد دې بیا وتجديد د نکاحو کې ښا بل تبيناواله کوي صرف نکاح ب بیا وتړخاون و سره په دغه کې کول بل بالا کوي چې د دې دری عیدتون تیر شي مغير مزنا وعلى والمطلقات تلاقې کړی شیې قضيه تربس نا انتظار بکې ب ألف زانو نو ثلاثه قرء ان کمو زناناو مرز رازی، دری مرزو نو با انتظار کهی. آجه ده کمو نرازی، نو کچه ده وجه ده بودایوالی نهی، یا د وجه ده نبالغوالی نهی، نو ده غی عدد تبیا دری میاش ده. او کمو زناناو چه حمل ده، ده ده وجه نرازی، نو چه کل ده بچه پیدا نو د عدت عدد پورا شو ولا يحل لهن نا نذراواد یخذلرا ان یقتمنا چپټکی ما خلق الله چې پیدا کړی دی الله فی ارحامنا پر احامنه دای کی چې بچی پیدا شوهی اده شو و چې د زما حضرتو ختم دی آیا و چې زما حزن راځي په میشت می تیرم نلا دیخذ توي ګوردا راوالدی چپټ گئی این کلا ک یای یداخذ منا ایمان راولن کی بالله الله والیوم الاخر پروز رستان و بعولتون بعول جمع دا بعل دا بعل خانتوئی و بعولتون خاندال دا دا احق و دیر لایق تی برد انہا پواپسای دا دا دا في ذالکا پا دی عدد کی ان ارادو کو غالی دا دا اصلاحا روغا کرجوڑا وال الگا دریق اسم طلاق تیوه یو طلاق رجعی دی. دا یو طلاق تی دوا رجعوا پسایتوئی چه دی خزیل طلاق ورکی یو یا دوا کله دې څو پورې مرزونه نه ختم شي نه د خاوند ورته چې وایي زما خزه یا د ذکر و سرو او دا د د خزه و بینې کا دې طلاق باین دی چې خاص الفاظ دی یو د ایلاو یو د خلع دی کما الغي کیږي چې دې نه کاو کی لکه د خاوند زول خاوند ته اجازه ته کده دی عده نه ختم نو ام و سره نه کا کول شي او بل و سره الای کیږي چې دې خاوند نه دې مرزونه تیر شي او درې طلاق مغلز دی تہ طلاق ہے تہ طلاق ہے تہ طلاق ہے ذکری رجون دا چې دتنه درې مرزونه تیر کی پاتہ شي او بل سره نکاح کی بل په خپل خواخه طلاق کی او داغه درې مرزونه تیر کی اده سره سر دا زور خاو نکاح کین بیا علاغي کیږي خوشیا او سره به لاو شوی خان بل ده پوی گئی نه یات ساتې دسان لمسلې به ګور نه کوي نذلذہ طلاق رجوع حکم بیانې ولهن نا دې دې خذلرا مثل الذي پوشان دا حق عليه النا چې دې پدي خذو بالمعروف شرعي طریق سره ولرجال دې پاره د سلو عليه نا پدي خذو باندې درجهت العل وت وله مرتبه پخذ باندې دا خاون لا خاون باندې خذ حق نشته حق له حقوق النسوا الکه قران شته کنه حق د روډای جامع او دا بدن لا حق د خزي په خود خواهن حق سیوا ده قولی قرآن پا خبل ہوئی ولی الرجال علیهن درجا آده سرو دفت آده پاره ده سرو پا خوزو مرتبه دا والله عزیز حکیم اللہ زوره و رو حکمت والا ذات تی طلاق رجعی اطلاقو اغد طلاقو چیسای کیگی واپسی دخواهن خوزیتا فاغیکی مرتان اغدوکر تا دی ور بل ور جوزا فا ان پا هاون يا وركي بلوركي اذا لدي فامساك فبلدولي بمعروف في شر الطريق سرا حاول ورتو يت سما خذ رجو ورتوكي او تصريح يا بري خذ لي باحسان في طريق سرا وار ورتوك عادات ختم شي خبر اخلاص سا. ولا يحل لكم ان دي روا تاسلرا ان تاخذو تش تاس واخلي دي خذ له مما دا غمال لا اعطيت موهن تش تاس ورك نه خذت مهر شيء الا مگر روا دی ان يخاف اچ یریګه دا خزا خاون الله یقیمه کینی شي قائمول دا دواړه حدود الله حقنده الله چې د خزی د خاون په یو بل دی پتهولګه چې زده دی حق نشه مدا کوله دا, دا زما اورتوی مال خپل مهر را کا زب طلاق در کم دیتا خلوه وی رفای خیب توم ک تاسو یریږئ اې دا خاون پلا وروڼو ठाبر او دا خزی خاون پلا لا خزی پلا رو وروڼو الله یقيما چې دا دوه شي حدود الله حونه د الله په یو بلبانې د دای فلا جنا حاللی هما شتهګنا په خضا د خاون فيما پاغمال کې تد چې ورکي داښذا بهی پغې سره طلاق تلاکو په ی کې چې زما دمه هررواخلهمالله تلاقر کا تخ اوخ زیاتي شي غې نا رووادي او دا غتل ال جزدي چې نقصان د خځې طرف نهدلکه حدود دا دل لا پولېږي فلاته تدوها تاسو مور تیریږي پدې و مې يتعدى سوقتي ورتهر شو حدود الله دې حکمونه الله لَه فولایک هم الظالمون ندغه خلق زالمان دي الکه دوتله عقي ورکړي او ست دریم ورکو د دریم نورسته تعالی نه درو فاین طلقها کچره طلاق ورکه خاوندې خزیتا فلا تحلو فصل درواه له دا خزا دلرا ممبادو پس دریم تلاق نه مخک یو دوور کړی یو داشو حتا تر دې پوره تن کها جدا خزني کاو کی زو ژوند هاون سره عادت هاون غیرو چې سیواوی د دې جوړن بل سره نکاح کی خا او هغه سره ملاوشي هغه بیا طلاق کی فان طلاقها قد ادنت خاون طلاق قد يخذلرا فلا جناح انشتر گنا عليهما بزول خاون او خذا اي ترجعا اذا ضواله پتیو کیرو بلتا ان سننا کچر خیال ددی دوالو اي قيما چ پورا به او بدريده الله حكم الله چه حق خذید خاون لپ یو بل بیا دې وَتِلْكَ دَا حُدُودُ اللَّهِ لَا پُولِ دَا اللَّهِ نِي يُبَيِّنُوهَا بَيَانَيَ اللَّهِ دَيْلَرَا لِقَوْمِنْ آغَ خَلْقُتَا يَعْلَمُنْ جَا غَيْبُوِيگِ وَعِذَا تُوَلَّقْتُمُنْ لِي سَاعَا کَلَا چِتَتَتَا سُتَلَاقُ وَرْكَي خُدُتَا دته د بلغ نهمالا یاد سا نزي شي اجله اونا غ خپو نیټوته چې درې حیزون ادې یاد درې میاشتی دي فامسی کوله د بندې کوي دا لره پهنی کار وج ورته و کوي ب معروفین په شرای طرق سره او سرریخونله یا پرېدي دا لره ب معروفین په شرای طرق سره وج ورته مکاو اپې ورته مک ک پ پوور شي خلاصه ولا تمسكوهن تاسم بندو یدی خذلرا ذرارن دپاره تکلیف رسولو لتا ته دو چې تاسو په زیاته یو کې دا مطلب تواجد عادت یو کېږي خذا کومه نه او بس قدر رجو نکما بیا د رکی او چې رجوکم ن بیاه طلاق شي انه تان و مې افعل چا چې زیاته وکوه د د چاچو ک دا کار د زیاتي فقد د وال من سه او که د خپلځان سره لا بیا سزا ورکي ولا ت تاسو مجرې مننی و یاد الله آیا الله د الله خپونه هووزو ټوک کړي شي د الله کمم فو ټوکې م کوولخ وازکرو یاد کئی نعمت اللہین نعمت اللہ علیکم پتاسو وما انزلہ علیکم اواغ حکم یاد کئی جرالی گلے دے پتاسو من الكتاب دو قرآن نا والحکمت دو سنت نا صلح رالی گلے یعیزو کم بے اللہ تاستا پا قرآن و سنت نصیت در کئی واتق اللہ دلالو یری گئی وعلمو پوشی ان اللہ بکل شئن علیم یقنا اللہ پارش سپوئی علیکہ دې ده چې بیا بلغه نه دي دلته خپل <سؤال> معنا دا اوره سي داอัลته نيځي شي دلته وي اوره سي دا وازا تو الله کله چې تاسو طلاق ور کوي خذو تا فبلغنا غي اوره سي دي اجله الله تا درې هي زنا درې میاشتې پورا شي فلا تا دلوهننا تاسو ممنه کوي دایلرا ايان كهنات نکاح کول د دینه ازواجهننا د خاندانو دایسرا ولکه صریح خذله طلاق ورکو اجازت پور شو اعده خزمورا پلا رونه دي ادا خزه وجه زغه خاول زور بیا او هغه وې زوم بیا کو زه وې نه تمه پشامونو شرمه بیا کا نه نمستاهو شریعت دې ته اجازه ورکړي میمه نه کو یا بل خاون کوي نو کی ممه نه کوخه پرې دې کی دی کاو کی دې کې फायदा نه پورتنو رسم رواج را دي وې پختو نوس بالله که د اسلام قران نو چتننه لکه مختیار ودنه زواما پورتور سمراوځ د قران نه خلاف ته وای پښتانه سې مسلمانان نيپسه کې هله مسلمانان bale چې د قران په تريقه رواني ردی بیانې کاته پریدي وای بس نه کا کو یوزلی و اذا طلقتم النساء کله چې تاسو طلاق ور کوي خو زه تا فب لغنه کوي ور سيدي اجلاونه په لوني فلا تا ذلوهن تاسو ومن کوي دی لره عین که حنا د نکاح کولو د دینه ازواجه د زلو خاندان سره له یال نو سره اذا ترا دو کله چې دوی خوشالي بینهم په خپل میان سکي او خوشالي څنګه به د شریعت مطابق ازینه کې خپل تعلقات پساتو ننبیل معروف د شریعت مطابق دا داد نه کاول مسالی یو عزو نس یدر کول شي به پدیسرا من اغه چاته کانا چې ویمن کوم ستا سنا یومن بالله ایمان ساتي پاللا ولیوم الاخرہ فرز درسته نه دادوټ کی سلا ساتلې دا ایمان بنیادی خبرې دی دا خبر الله مؤمن تکای الک چتی د نکانه نه ملکان د کی زالکم دا نه من کول ستا سد د دغه کونډو خذو او ته داغه طلاق شو خو ذو اسکلکم دا خویر پاکی زدي ستاسو نه پاره په دنیا کې کله کا شرمېږي بنا اکه داغه نور طلاق شي دا ته ساتي ان سوک بسر اچات کې نو په شرمونو به شرمېږي و اتهر او ډېر پاکونکي ستاسو نه پا خیرات آخرت کې والله يعلم والعفو يگي وانتم لا تعلمون تاسو نه پويږي وو مخيم دا یاټوله بیاو مې له وکلا رچا په سي خدای ویو دیده دا نکانه ما منی کوئی اتواز اما معاشره دا زما اما دوست دور ده ادا خود دی ملک دا پلانی پلانی تبرزان نه من خداکار نکو داشته پا کیوئی دا مسلمانانو کې دا لبی ری اویز دا خود قرآن ناپا دی خواد نکیگم تا افتا پا قرآن سپوئیگی والوالداتو علکا چی بچی راشی دیل دا با پائیسو کو ورکای والوالداتو مین دیده ی پای به ورکي اوله دلهپلو بچوته لاې دو کاله کامللاینې پوه عکه مد د ضا پوه د دوه کاله ده اماما پونی فررحمت الله ل ويډیر میاشتې دو نیم کاله دهقاافې برشي او فت دا دو کاله یادخه دو کاله می یاد چې بچ ل دامور پای ورکي دوه لمن دغ چا دپاره اراده چې غواي یوتما چې بورې او را دوهته مودا د پایور کولو ل موولدی لهپغ کس چې بچره اوړی شو دغ اغا هغهڅوکې پلار بچ د چا د پلار ریس په هونا خوراک دې ښزو دی وکېتهنا جاې دې ښودي بل معرو په شیدطرريقیې سره د اوښ مطابق کو پهوط کې چې سط د جاولار دا غ بور کونو لا تو کلله خللاسول ب نه شي جوړ پهیو الا وصعها مگر مناسب د ټول نه نفسه لا تو دار تقریبا نو ور گئی والدت المولو به ولده ها په سبب د بچی خپل پلا خاونتا ولا مولودون او تقریبا ور گئی هغه کا چې بچی را اوري شوی ده لهو داغه د پارا چېلارده بچی په سبب د بچی د مور ته دتا دمه معنا لا تو دارا تکلیف پنیشی ورکولی والدتون مورتا بیولدی ها پا سبب د بچی دی ولا مولودون او تکلیف پنیشی ورکولی آغا کستا لحو چی داغل دا پار بچی راولی شوی دی بیولدی هی په سبب د بچی دی دا چی موری ورطن پری دی وعلال وارسی او پا وارس وعلال وارسی پا وارس ده پلار بانی مثل ذالکا پشاند دی خرچی دی علیکا پا دیزان پو یکی کما خزا دغی خاون مرشی نه د دغی خزی نفقا او خرجه په خاون نشته اولی د دې په ما خاون په ملکي صدا میراث دی نو که چرې دا غریب اسنه او متوفى عن ها زوجه اله خاون دی مرده انا د کور نه بار د مزدورای د پاره وټل شي اگر که ما سوتن ته ایثارش دځ علاوه علاوهکه د ډوړای جاې تکلیف دی تنی او د خاونې وعدت ععدت تیری دا به نه پلار کي نه به روور نه به غم ل نه به خای لدي سور میاشتې الله ورځې دا بعضې مولا نهپ ک صرف متلا یدې بار وتی شي کلا د د ته ډوډای جا نهلاېږي ځکه د خاون باېخرچ ش نه امیداس ورته پې شو نه د چې ډوړای جا نداو د خاوند فقور کې ناشته ی لس ورځې سره مې اچتي نزانلم مزدورای له وتل شي کلهخه دا چې خاوند لمړي عیدت تیرای او که د دې ته ضرورت ني نداو د کور نبهار د دغه کور نه چې کم کې خاوند مرده نبا پلار کرزي نبا زوی کرزي نبا غم هم لزي نبا خادای لزي قوتا ناروای کړی دي که سخت بیمار ډاکټر ولا نشی راته نو ډاکټر له بوتلې شي او بل هغه ځنه دا دا دا دا با یا غله طلاق و عیدت تیری نداغه خرچه په خاوند دا کور ډوډای جاما دغه په هیڅ صورت کې دا خاوند کور نه بار موزی وال او په وارث ته مړی باندې یا وال الوارث او په وارث ته دا بچی چې د کم مورسی نری وی اته خپل مالی ان ته دا مړ له والد خرچه ورکای ما ماشو خپل مالی نه دمال د ییم نه به په موربانې خرچ کېږي م د ذلك کا په شان ددي فین ارادا که غواي دا مور پلار فیسالن بیالهول د بچ نهسی نه انتهراین پرضا منګي من نه هم ما ددي دوواړونه تشاورې نه او په مشورې هلکه خضا خاون کور مشوره کول چې دا ن چې د خذې نهباړو تپوس کوي دا د پختتنوغل ته خبره د مشوره به خې نهپ داې دا کار ک اخلي. فلا جناح علی شتر گناہ علیهما پیداوار وبندی وان اردتم ک تاسو غواړی التستر بیو چ تاسو طلب کوي پای ور کوونکی خزه اولادکم د خپل بچو د پاره رضای مور فلا جناح علیکم نشته گناہ پ تاسو اذا سلمتم کله چ تاسو ارادو کوي د ور ما داغي آتای تم تاسو ور کوي بالمعروف و شری طریق سره رضای مور دی ول پپایو نیولہ الله لاله یریږي ان الله یقین الله بما پاغي تعملله جاسوي کوي بسویرليدون کې وال الذينا خلک تونا چمرشي من کو ستاسوونه ضررونا پردي واجن خذي یا ت بسنا انتظار بقي صنا پپلو زانونو او تاشرورین سور میاشتې اشه لاوري فضا بالاغنا کله چاغي ورسیگیي عجل هنانا ټخپلوتهفللااجنا حالیکم نشته غنا پ تاسو في ما پاه کې فنا چ کو دغه خذي فيف صنا پهبار د نپونه پلو کې معرووب د شرت مطابق والله الله بما پغې تعملله چې تاسو کول خبریر خبردار دی والا جنا حالیکمنیشتهګونه په تاسو باې فی ما پاغې کې حارت تمم چې تاسوې شاره کوئ بی پاغې الفاظو سره ملخ پتون سا چیا هغه پیغام دنی کا د خو دی د کویز د خو دی او اکنن تمم یا تاسو پتهئ فی الفسکم کوم و خپلو زورنو کې چې دا بزه کوم کوونډ خذه د لور غتو ورته دانشو الی جما سره بنې کاکه ای یا نه کاټل بلکه اشاره تل خبره وکای اشاره څنګه یره حکو ربادی نابو پویږي چې دم غرزیده یا خستای اوبو چې دم غرزیده یا دینداره علاوه به پویږي چې دم غرزیده آیا دغه چیزونه ما کور بادو تل تړه نو مزدا اشاره تل خبره دی ښا اعلم الله قبردار دي الله أنكم يقناً تاسو ستسكرونهن يعدوي بدغ خذتا چه خاندان مرد عدد تيري ولكن لا توعدوهن لیکن تاس دي سر وادم كوي سرن پا پتا إلا أن تقولو مگر دا چه تاسو وي قولاً وينا معروفا چه قرآن در توخوض لا چه إشارة خبر بكاي ولا تاسمو تاسو قسم كوي حقنة نكاح دا حتى يبلغ الكتاب ترده پورو چور سيگي اغا حكم چه ثابت تي پا قران لا سريه سرور مي عشتي اجلان يدي خپلي تا يومي دواره دا بس پچه پیدا شو ادا ختم دي تلا وعلموا شيء ان الله يقين ان الله يعلم كل ما في انفسكم ستصلو کې پراصدي فضروره الله نو يري جاي وعلموا شيء ان الله غفور الحليم الله بخون کې صبر نه اعت ليس عليكم پانیشته لا جناح علیکم نشته گناہ پتاسو ان تلقتم النساء کتاسو طلاق ور کويخذتا ما لم تبصو عنا سو پورچ تاسو غیسرا او تفریدو لهننا او ني مقرر کړی تاسو غیلرا ها فریدو تل ممتعوه النا جوړا جامه ور کويږي تا علي الموسی پمالدار اگر ووپ اندازي داغه دي وعلى المقتري پتنګ دست غريب قدره ووپ اندازي داغه دي بالمعروف متاع جوړا جامه ور کول دي بالمعروف سرا حقا ثابت تي على المحسنين فمؤمنان حقوق ان کو باندې سمعت لغه وسړيني کا وک وعده نه ده شي امرونه دې مقرر طلاق ور کړل پلار په کور نه استل کا چيل واف کا قميص کا پړثوغ اسپلای ورک دا متحال انا له خاون تبغوري کمالدارین د مالدارای دی ول ورکي او که غریب له غریبا پختاله وی ک تلاق واکیاجن په سیټه وی دا له قران مطابق ته خزه دی واډه کړي نه دا تلاق تي ورکو مہر دیوملو مقرړ کړي پنی کاکه جوړه جامه واجب ددا بول ورکای نماز شامل د دې موافق ته کای دشمنه جوړی شي یو بل سره و مونا ک تاسو تلاکورک خصوته تا من قبل ان تمسونا مخکې د میلاویدو ستااسونه وقل فرتتو محل دی چې تاسوقر کړي لهنا د خذله فریضتل ما فرتون نو ن به دغ مالي چې تاسووقر ک دی زرې مقر کي پلهوارک مگر ک دا قې مافې او یاف الذي یا زیاتور کې هغه سري بیاديی چې پلاستا کې اوق د یمستاې زهپره در کوم وانته دو مااف کوستاسو او بلته ااقربو ډیررمديدي ل تخوا فر د را ته و سو تاسو مره وي خ خون احسان ل پای نه کوم په خپل کې وکه تلاقی کې ښې سره به ان کا ز پهمل کې دا خوا د مخالف نهدي پښو کو چته د لا نه شیا وځي تا قران نهسته ته وځرا کې نهسته ان الله بهشکه الله بما تا منو نو وسير پاګواني چې تاسو یې کولې دي نه کړي الکه دا ټول کارونه پسې چې موس پابندي کوي نو دې دین پابندي به نو حافظو ساتلو کوي علي الصلاواتي پټول منځرو او الصلاۃ الستا خاص کر په ملت ما ذکر درمیانا وقومو منځکې لله لرقانتين پتا دې دارا ایسا فاين د دشمننا او جیحاد کی باو موسکا ہے فرجالا نو پیادا نو پیادا پتلو کی موسکی کی نا نا پس مکا کشیو او رقبانا یا منزو کای پدا حال کیچی سوالا ہے دا پاس سواری ای فعضا امنتم کل چی تاسو پا امن شید کافرنا فازکراللہا یاد که اللہ لرا کما علمکم لکسنگی چی خودلکلی تاس دا ما دا اغا مسلی لم تکونو تالمون چی تاسو پین پویدائی خو دلته وا چې تمام معمنان په پټ پوږي لکه س بقر ک علم کوم لم تتكونو تعلممون د دلته بیا پوږي وال نا خلت چې توفونه چې شي من کو ستاسوونه زونه پردي واجل ب بیاني وس لا واجههم تی کې با د خو کې متاه نه غیر اخراج نه ست دا پهخوا مخه اومن سوختې په سور میاشت لاو. فإن خرجنا جروت داي فلا جناح عليكم لشته قولا پتاسو بفیما فعلنا فا اي كيش في أنفس النا فبارد اخبرو نفسنو كي بالمعروف دا شريط مطابق حقا ثابت دا قبر على المتقين فمتقينو كي مومنان دي كذلك ده کرنجي يبير الله والله الله پاكو والله عزيز حكيم الله سر و رحمت ولا ذاته وللمطلقات اذا طارق شو خذوا متاع جوڑا جام ور کول دي بالمعروف د خپل وطن مطابق طلاق ور جو جوڑا جام د خپل وطن مطابق لګه حقا على المتقين صابت تداب متقيان كذلك يبين الله دغران الله بیان ایت تاس لكم تاس اياتي خل حكمنا لعلكم تعقلون د دې لپاره چې تاس د عقل لکار واخلي الک جهاد چې په او کهنا دوازی پتا جیاد فرض نره علم طرح تنگوری للغی ناخل کتا خرجو چوتیو من دیاریم د کورونونا وهم علوفون حال ده چی پزرگونو حسر الموت دواجی دو مارکنا علیکا من جیاد للزو مارک برا بانده راشی والاوی مارکنا تخلاس اگی و بوز فقال لهم الله عيداي تعالم وتوملا شيء لمروش ثم احياهم باجونديكرو ان الله بيشكا الله لزو فضل ها خا خاون خونده احسان ديال الناس په ټولو خلق ولكن اكثر الناس لكن زیاد خلق لاشکرون لا شکرنو نوباسی بیا مساله د جهاد وقاتلوا وجنغي في سبيل الله فلارض الله کې الک لار د الله اچته کمله قتال في سبيل الله نورمشت و علموا بو شيء ان الله سميع عليم يقين الله اريد ان کي پويه علیکہ جهاد او که طالب وسې کې مال باور کای من ذل زی سوته आकाश يقرض الله چې ورکی الله ته قرضن قرض حسنا خوستا عليكہ تقرض تقرضولي وي قرض پرې کولو ته وي نه د مال نه خپل حساب افریقي ان ورکی اقرض ورتولې وي لکه د دنیا کې په قره زادت